тропіки з лянами і величезними метеликами, пустеля з верблюжими колючками, неслиський ніж, роги оленя замість люстри, чи це канделябри, якісь шовкові штори, картинка на столі в золотій рамці, на ній щось написано. Що на ній написано? «Аз єснь жизнь». Морський бінокль, жіночі прокладки рожеві і ароматні, як пилюстки троянди. А ось і троянда засушена, чорно-бордова троянда. Маслини, чорні маслини. Дай з'їм хоч одну. Холодна маслинка в роті. Це так приємно. Боже, який безпорядок. Під ногами якісь ноти. Сто років не грала. Я щось шукаю. Я щось повинна найти. Конче. Господи, як тут щось можна знайти в цьому хаосі? Ось засушена бджола в паутині. Ось на мисто коралі. Справжні коралі з дукатом. Розсипалося, як прикро. А ось моя діамантова сережка, що я її загубила, коли була вагітною Андрійком. Добре, що знайшлася, але зараз не вона мені потрібна. А що ж? Що я шукаю? Боже, хіба можна тут щось знайти? Якісь шматки матерії, шовки турецькі, китайка, оксамит. Ой, все попливло, закрутилося, Шовки оксамити оплутали руки, ноги. Оливки напхали повний рот. Тупотіння кони, іржання, запах кінського поту, свист на гайки. Мой полем, полем килиїмським, битим шляхом ординським через плече рубець. Він шаблі, обличчя не видно, не можу роздивитися, дим очі застилає. По жилах потекла лава, знайоме відчуття. Мамо! Вона підхопилася з ліжка, що я скажу чоловікові тьху, та це тільки сон, куди ніч, туди й сон. Однак заснути їй не вдалося. Сон як рукою зняло. Знаю, що сталося вона, немов уперше з'явилася на світ. Хотілося чогось яскравого, екзотичного, незвичайного. Вона прийняла ванну із сіллю. Вона вдягла свій китайський халат з драконом. Вона намазала нігті криваво-червоним лаком. Вона зварила кави з кардамоном і випила, запиваючи маленькими ковтками крижаної води. Вона замісила тісто і накрутила різних химерних пундиків. Хробаки сьогодні не зголодніють. Вона, готуючи рис з овочами, напхала туди конячу дозу спецій – керрі, імбиру, чорного перцю, коріандру. Вона сіла у вітальні на дивані. Першим став Максим, найстарший син. Він, як завжди, безшумно ходив по квартирі, щоб нікого не розбудити, трохи накульгуючи – він зайшов у вітальню і здивувався, побачивши там маму. Маргона, мов уперше в житті, розглядала Максима довго телесий, хворобливий підліток з материнським виразом очей. Він, єдиний у цьому світі, ставився до неї по-материнськи, намагаючись її оборонити від різних проблем передусім побутових. Привіт, мамусю. «А що ти тут робиш? Привіт, синку. Нічого. Так щось не спиться».